A poslouchy, víš, že si nemůžu vzpomenout, jak vypadala naše maminka? Můžeš mi zahrát maminku? Všechno jde. A jak vypadala? Počestně. A ještě jak? Zmarněně. No jo, měla stále mokrý polštář, to se potila nebo plakala naše máma? Potila Járinku, ale jako kdyby plakala. Chtěl bych si ji připomenout, třeba jak hraje na piano. Aha, no jo. To opravdu hraje máma. Nebo jak telefonuje? Ne, Haničko, Jarínek není doma. Není? Ne, Haničko. Kdy přijde? Nevím, on... On tě zavolá. Ale my už nemáme telefon, paní Pokšteflová. Řekněte prosím vás Jarinkovi, že... Že co? Neruším paní Pokšteflová. Chystala jsem se právě luxovat, ale nerušíš. vy luxujete paní Pokšteflová. Ale neluxuju, telefonuju. Nejste nějaká smutná, paní Pokšteflová? Nemám, proč bych byla veselá? Já jsem docela veselá, paní Haničko. Pokšteflová. Ano? Já vám to řeknu, jak to je, já už mám takovou povahu. Haničko, buďte tak hodná a už k nám nevolejte. Jarínek musí teď maturovat a vy mu přece nechcete zkazit život. to já bych nechtěla, paní Pokšteflová. Počkejte, já bych třeba volala jen ve čtvrtek nebo v úterý. Co vám vyhovuje víc, paní Pokšteflová, úterý a nebo čtvrtek? Ale... No, když my už nemáme ten telefon a Jarínek nemůže volat k nám. Paní Pokštef... Jarínku. Opravdu to položila. No, položila. Naše máma. Položila. To jsi mi neměl připomínat. Položila. Nemůžeš to udělat tak, že to maminka... Položila. Nepoložila. To se nedělá, Jarynku. Ale dělá, dělá, mě to můžeš věřit. Ne bylo včera čtyřicet, já to ví. Já to nedělám. Jarynku, ty to musíš změnit tak, že to nepoložila. To se sluší. Je to naše matka, měla nás ráda. A my jsme měli rádi Hančku a máma to věděla. Nebo to nevěděla? Zvíře milují blížního, mm. jako a jadeňku, to se to sem nepatří to nějaká porucha. Blížního. Tak jak to bylo? Máma položila sluchátko. Teta Ana se milovala s vilým podružovou dekou, my jsme zavolali pana Kohoutka. Prosím, tady Kohoutek. Ahoj, Kohoutku, těbůh, nemáš tam Slepičku? Ochu, ty nemáš co dělat, víš? Ochu, prosím tě, dělej něco. Kohoutku, máš dneska hezký hřebínek, růžovoučky. No, mám. A slepička není doma. Kam šla? Kohoutku, jestli pak víte, kdo vás volá? No, pohřební ústav hlavního města Prahy. No, vy jste si u nás objednal raket. No. Je už pro vás připravená. Oblekněte si zítra rubá. A čekejte v leže. No, Budou-libo normální svíce nebo snad hromnice? Hrom do police. A rovněž máme na skladě. Vajíčko si dáte do rakve též kohoutku. Tak ji už, ji už. dělej něco. Aha, ale. Ty, už tě volala ta dívka, jak si kvůli ní byl minulý pátek tak smutný. No jo, vykašlala se na mě. Tak čekej telefon a neobsazový linku. Jarinko, já ti na ten telefon čekám pořád a pořád. Pořád a pořád. Hmm? Pořád a pořád. Halo. Halo. Pokšteflová? Ty jsem Jahan. Haničko, vy nejste Pani a Jarynek stejně není doma. Paní Pochteflová, já jsem rozumná. Já vás moc prosím, nepokládejte. Třeba to neposlouchejte, ale nepokládejte. Vůbec se neobtěžujte, paní Pochteflová, nějakým posloucháním. Já jen budu do toho telefonu jako mluvit a třeba vám budu říkat básničku nebo co, já vám to pak vysvětlím. Vstávej, dceruško, již je čas. Pan král čeká, bude. Kvást, to jsem já ani netušila. No dobře, budeš. Ne, ne, ne, ne. No, budeš. Do... Ah. Já jsem tohle zapomněla, tak, tak budu říkat nějakou jinou. Nějakou úplně jinou. Dlouhou. A já se teď musím chvilku smát, paní Pokšteflova. Ani, já vám nerozumím. Co se stalo? Já se, já se bojím zbudky, paní Pokšteflova. Jen tak se bojím najednou. Najednou se tak nějak bojím. Oni tu stojí takový dva jako vojáci. Ale vlastně to snad ani nejsou vojáci, ale jsou hrozný. <laughs> tak já se budu jako smát, že mi říkáte vtip. Ano. <laughs> Jarínek není doma, že ne, paní Pokšteflová? Já vím, teď před maturitou. Já si točí vzala paní Pokšteflová ten loňský kabát a, a nemám na něm hvěstu a to je to celý. A tak, a tak se nějak z té budky bojím. Tak... Veselé velikonoce, paní Pokšteflová. Jo, a, a řeknete Jarínkovi, že má pro něj malovaný vejce. A že jsou na něm samá paraplíčka. Černá paraplíčka jsou na něm. Kdybyste to ještě, ještě chvilku nepokládala, tak by to bylo od vás moc, moc hezký. Paní Pokšteflová. Ne. ne. Naše máma to nepokládala. Pokládala. Různě. Pokládala. Všeli jak to pokládala. Tak. A nebo tak. A také tak. Nebo tak. Každý pokládá tak, nebo tak, nebo tak.